Sura al imeteremka maka Sura imeanza kwa kutoa habari kuhiliki kwa Abu Lahab, adui wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kuwa hapana kitu cha kumfaa, mali wala cheo au vinginevyo. Na inamuahidi kuwa akhirah ataingia motoni na atoungwa humo pamoja na mkewe atayekuwa naye. Na yeye amehusishwa kwa adhabu ya kufungwa kamba katika shingo yake ya kumvuta mpaka kwenye moto katika kuzidi kumadhibu kwa sababu ya maudhi yake aliyokuwa akimfanyia mtume na maovu aliyokuwa akiyafanya kupinga wito bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehma, mwenye kurehemu tabbat yada lahabin, mikono ya abu lahab na yeye pia miangamia ma 'anhu wa mali yake wala aliyo vichuma sa yuslan narun moto wenye mwako wa mratu humma lata na mkewe mchukuzi wakuni fi jidiha hablum singoni mwake iko kamba iliyosokotwa